ja badiz benko eh tu haugi etorri intzule autzontzi eta zerbeza special edition hondara eta zergaitik Espezial edition ba leniketa behin e, gonbidatu gabegiltu gorerlako gaurko sairurako eta gonbidatu eta zaparte ba, gure hiru hankadun maia han gabe saltaduelako eta, eta ba, hemen gaude bakarrik Joni Miguel Kual Tení, Sancho Panza eta Kijote Kual <risa> Xala eta Barriola, cual <risa> cual Simon eta Garfunkel, cual <risa> <risa> Juanicos eta Juanicos, <risa> Juanicos <risa> <ja, Juanikos, risa> luego volveré vola Eta bueno, de, teknikari finaren konpañia goxorekin. Eta, ba, bueno, ba, bi bakarrik gaudenez, <coughs> bueno, ongit horri, Joni? E, bai, e, Gabon, eskarrik asko. Gar Garfon. Nik ez dut utxik egiten, ja? Eta, eh? ez badakit. Eta, uste, naizela bakarra ez dut eraino ez utxik egiten. Eta, ni. Eh? Zui bantzinaen bolada batez. Ah, esan, bueno, eh, si, sí, ja. Eh, bueno, klaro, ja. <laughs> Ede, bueno, e, bi gaude bakarrik eta, arduan, gaur goizan, bintxatugu ostia ziten egu, Jon. Ezin dugu betiko, betiko houtxon egin. Mm -mm. Eta ba bueno, ba berri bat, formato berritzaile bat, e, originala. Originala. E, e, be, be, beti bezain hori bai, bai, ez dugu unidik. Bai, bai, ez dugu unidik. ez dago unidik atera. <hisa> Eta bueno, formato berri bat egingo dugu, ni gustu dugu, bueno, gu, polita izan daitekela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 Bai, eta lortu ditu galdera pila bat, eskertzekoa da, jendearen e, ba, jarrera Eta bueno, batez ere, programau da, gure egoa unditzeko, ez? Demostratzeko gure jakinduri sakona A, egoa, egoa, egoa, ale, egoa, egoa Egoa Egoa ba, ego, Bai, bai, bai, bai ego. Egoa no, batez ere, demostratzeko jendeari gure harritasuna gure Hora, gari Horregatik ah. zelako garen Zelako jakintxua garen eta baita bide bat ez egiten dugu e, bueno, laguntza terapeutiko bat, ba dudak, dudak, dauzkan jende horri, ba pizkat bidea argitzeko eta bizitzan zerbait izateko. Mm -hmm. Eta bueno, pues has ba, ba, gaitesen, bestela hemen jango gaitu. Orduan, e, esa, erran bezala, e, audioak hasaitugu aurko egunean zehar eta, ba lehengo no, lehenengo intzuko dugu, eta nor da le, lehen biziko audioa biali duguna? Nor da? Eh. Ez zakit dituko dugu. Bai, yes, bon, e, e, ez da den horren. Ez, ez audio. Abel, a ez zen, ez duzu duten, eh? Ea ba. Lehen bizko aldera. Atxaldeon pareja, a ver, nere zergatik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 Zuk igual Nik igual eh, bueno, eh, <laughs> Iki Iztaki eh, well. Zer erantzun eh, Bai, Or, arrazoia eske, du Ni arropa kondo Tolesten ditut Bai, bai. Ostia nik ez, tio <laughs> Kostatzen zaitau eta Nik uste gako dagola gola Pacientziarekin egitea Balimazio depresarekin etxean e, m, Zazpitan gelitu zarela Eta bost gutxitan azten asten, zera erropa Tolesten ba, Ata ostia dugu ez dut Aga gaizki. Pero denbora ekin Balimazio de, Erste? Ni zehatzen naiz ez tolesten. Osa, zehatzen naiz bizitzen e, tolestu gabe. <risas> ba, egoal, e, uste duzu idortzen arropa, eta hostia zidortu, si da, pues, jauntzi e, zuzenin. Size... Arma, armaniotik pasagabe. Ah, uh, bai, bai, bai, bai. Armaniotik pasagabe, osa, tolestu gabe. Nik egia, ba, arazo ahondia... E, e, partidotan eta entrenamiento tanto horas mochila itrakorduan neri etsei sartzen deuz o sea, ja, betiko bai, e, bai. ez naiz ona tolesten igual sartu partido baño len bai maian gero izierdiarekin eta aurarekin claro carga edo volumen gei bai. jauko alde horretan urrgk karrazoia du neramakingo balu pues <gülüyor> poltsa berdian sartuko luke 5 partidutako arropa bai, eta arazoiega bai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 de la 3 seconds, pero decir que 3 seconds hartzeko, gero dia 25 minutes. <laughs> 25 minutes. Gaian normalian biltzen duzuenean etzaude goerarik egokienean, eh, orduan festival música festival hoyek. Orduan URG bai, ba, ba zure galderari erantzunez, pues ez dago horunik orantzun... garrazoia du.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 zaidetu eta jantzi. Bueno, da. bueno, esta charra, eh, zer osiar eta soinetik e, garbigailurua eta garbigailutik tenderetera eta tenderetik berri soineta. No? ni ni bau lagun bat e, ikasle pisuan zirela, oste utzila hiru bizitzen nola, bat zituzten makarrikan hiru plater, hiru edalontzi eta hiru kubierto. Ya está, geio es. zergatik ez ez akumulatzeko klaro. eta beartzenun fregatu bai edo bai. Ja, segola garbia beti, etxea. Claro, segola garbi. Neba zenun no, una faldua, baskaria hartzenun fregatu. Claro, claro. Alferkeri... Ez, da, oso ondo pentsatutu dago, eh? Hori ama batekin pisuan ez da gertatzen Hombre ez, binen... Miyon... Ez da gertatzen Ego bakarri bizitzen balenbazean, plater bat, jazta Gaita, gaita Bueno, ez dakit argitu dugun URG eren dudak, bueno... UR egen e argitza ez da gure intentzioa pasizki, eh? Baina zeimoduz, da lehen bizkualdia ditzioen moratzen Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau,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 Bueno, bueno, ¿qué me dices? ¿Eh? Ah, eh, <risa> galdera bai da ona. Joder, eta ez zuregeni. Au da, <risa> au da galdera. Mantendu bardegun degun eh bai sintonía, jode, eske egia da tú. Zergatik, bo, ba, baude teoría de siente Ni gotakud bat ah, Ola, ah, ba, e, Ya kiñada usoak dira nahiko animali kabroia Hijos de puta, bai Las ratas del aire Bai, bai, bai hiritako ba, ba, Hiritako oh, oh. usoak Baina, e, autoi kakaite tineeten usoak hiritako usoak Bai, bai Ba, usoak badaki ze koloreko kaka egingo duen no Bai, e, zuk batzutan ere igual beste bat e, agerro igual pentsatzen duzu egin baino nen egin bainoenez gero bai begiratzen eta bai, bai, bai, bai da, da berdea edo da ba u, usoak behin jakinta ba <laughs> ba kakaxuria irimardunean ba kotxe beltzak bilatzen du kontatzen du eta alderantziz hori da horia bat bai hori jakindati da podaseme batzuk uso bai claro no eske no eske no eske ba, ba uertze teoria bat ere bai ostia bi bi teoria eta ustut e, E, bautela arrazoi bego, eni guzti dut berez usioen kaka kolorea da beltza Da beltza, baino denborakin egiten da suritu Orduan, e, da beltza eta e, kotxe suri batean erortzen denean Da beltza eta ikusten da, eta punto Kotxe beltz batean erortzen denean hasieran eta konturatuko Baino bai. denborakin egingo da suritu eta orduan e, Orduan, vale. orduan asieran zertzen, berez zer dak espero pero koloreazin da berezkoa Beltza eta gara bihurtzen da txuria Baita Beltza ikusten badezu Da freskoa dela, kaka freskoa Hori da, hori da Txuria ikusten badezu Ida hortu ina Ida horkadukau Bai, bai, bai Hortzen bai. kotxe txuria dugunok, egitea dugu e, Kaka beltza ikusi, eta ba, espetuko du bizkot Eta kamuflatuko da, dutuko mm -hmm. da txurian Hortarako... Eta, kotxe beltza dutenako, hazi eran daude kamuflatua baina gero putara, porque dago ya idortu bat dena. Hortarako bestela, eh, bueno, anonimo galdetza pues, ez izan kotxetik, eta <risa> jazta. Mira, laire usoekin daukat, eh, ba, ba no dukuan txikita, bueno, hori laguna da, txikitako lagun bat, eh, deite nigu palomo. Palomo? Palomo. No me vengas con hostias Habestia baño leen, eh Habestia baño leen 26 milion palomo Ze pein chiquitan Jolastenor, parkean fe, Fútbol lean baloiarekin Eman zion baloiarekin Uso batí De la superzaia, eh Eta Bus guarda oztikan, palomo Palomo Eta orain Orain Aurra Aurra batizandu Eta eskatu digu Mesedes, favores ba, Ez de palomo. palomo Aurra gatikan Tabes ahora pilla meterendikan, qué más te da. Tu bañón es katzea favores ez deitzeko, es es suicidarse. Es que con al ortu, con traco al ortu. Con traco al ortu, ahí tiene gueiago. Da bere aurran aurrean, gaina. Eta bere aurrari dituko duzu palomillo, palomillo, palomito, palomito, palomita. Palomito y palomito. Bai, bai, pues palumo. es que donostiako usoa dia, ohi bai la putas ematzu eh veñemanse ya en un bate típico Oñes y te atacan, da como bate yes. makurtu eh. Bai. Bai, bai, bai, bai. Ba. O arroz fasauretikan. Gurutatzen da beste pe, e, oinezko Oñezko bat, iskubitikan. Eh, beldurtzen du usoa, ta orduan claro, da bide bakarretik, zure, zure bidetik. Orduan beratzen makurtu ta da, da mugido bat, eh, da, hostia. Bai, bueno, kaka egiten ez dituten bitartean. Ez kaka baina ez. Bueno, Gertatu y Zandad, ¿eh? Bueno, Gertatu, ¿eh? Cañan, a perchonar y a coche, ¿eh? Bueno, perchona... Te ahorita ese Ah, bueno, Shuriah en arabe, ¿eh? Vai, vai, Shuriah, tabelo Belsa <risa> <risa> <risa> Ay. <risa> <risa> Ay. <risa> ¡Ah, Shuri tabel! ¡Hostia, tílico! ¡Qué afín, eh! <risa> <risa> ¿Nahí <in> te <risa> joder, chaval. Es que le cago un técnico que no lo merecemos, eh. va atrás. Es que que entzulea con toratu den. Es da que se se inen ¿eh? Ori dau, soy hijo puta con engañanzas. Joder, bongo de trastornaus. ya es salir, pero bueno. Bye bye, hostia, se votat sin ego. Eta eta honek ze kakare ingo du, ebai Euskalo, ingote du nere Ego el pigmento aldatzen badezu Kolorez, busigual kakare, bai Aldetzen zaizu, eta gitu Nik hauen izan dudatzen duteak Gizasemela zen edo zen Horba e... da du lakako... teoria askore, ebai eh? Zuk ikusi duzunez bai zuzenean tipu hau? Ez, ez es? Nik York, eh? ez da, inork, e? Inork ez tan txiki izango gara nintzen Eta hor da, mm, kuidau, hau eta Multiglasteak bai, Bueno, txorika kakalde batera utzita gaina keganean kakazitze giten dezunean kakagula sartzen zei, niri behintzat Ba, behar nahi, nahi ez egin Eh, ahi eh, esan daramat eguretikan kakagureak indazetegin Detaile polita, hagu dut, intza hori Entzulek hori aditu nahi zuten <laughs> Ba, entzunez da, usaitzen E, bueno, e, jo ni teoriarekin gelitzen gara txorikakaren asuntu Eta, oazen irugarrenera uh -huh. Haur e, anonimoa, anonimoa dauk hau bota Errekako urak itsasoan bukatzen du. Errekako ura gardena ikusten dugu. Itsasoko aldiz urdina zergatik? Eh, eh, eh, e... Amer, bai, bon, bueno, ni gardenaren erantzuna badaki baino Bago, teoria, ez du sinesten. Ba, teoria da, itsasoko ura urdina da zeruan eh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 Bona, bueno, egia esan nint pila bat kolore berizten eh? Urdinaren barruan ja, daude, amarr den Bai, eta bat ze urdinak eh, ondartza paradisiako ze, hauetan Diberdeak, turkesa ba, Ez dire urdin oso turke, argia, turkesa, ai, oso be, polita ur, Urdinardea O, o ez to... Turkesa, egue bai Ba, nikozute gut, e, e, zeruaren teoria onzat hartuz Ba, ez dutela gehiagis inest, onzat ofizialtza hartuz ez, ke llegue gabe ni ustu desberrintasuna gola moten arabera mm? ez eh arraiak orokorrean o sea itsasoka urdina ikustean eragina da eh, bertako arraien eragina <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gül> <gül> eh osea...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 Isoqueak, Isoqueak dígale neko cabro ya Isoqueak dígale neko cabro ya Isoqueak dígale De hecho, bada con color salmón Ya bada, bada, bada, bada, ya Isoqueak, Isoqueak en una idea Abun a Joder, pues es que... Vai, eh... Vai Ni usted, es que es daucate colore Ni, nere teoría da... Colore verdínea de ocate, urak... Uff, bueno... O está aquí, está aquí, te ya se... O nartuco duro Es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 Eta, baina, eta errekagainen ez dago erurik, hozera Ez que... Eske... Eee... <güls> Normalean, bai Bai, baina... Bai, e, errekagak beti daude e, e, zua izatean, baina... E, bai, eta ikuste maitu zu errekagak un di hauek, Amazonas eta Nilotago, eh? e, ma... bai. urdinak dire Bai... Eta... Eta... Eta... Dauda, bai batzu marroiak...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 Puscatuta, que se le llama azul, blanco, roto. Roto, blanco roto Blanco palo Colore guste a usted versión palo bai, denak. denak Palo dirá <benefits> como gastadicos Ola, como pastel lo lado de la pisco, gastau ¿Vesela? Digo marfil, churían, familia, no le voy Marfil, marfil, marfil Marfil, bye, bye, marfil, barfil, der, marfil, precise, marfil, marfil Casi, marfil, casi, okay. blanco roto eh, Y luego, crudo pues, Artenal, digo churían, familia, no le <laughs> Crudo, crema Lo sumo Añon escap. Itxaso churiri que estaba. Eh, mar negro. No, la Sierra, igual. Brito Moreno eta gente. Eta itxaso guztia dira urdina, gukik gusti ditugunak baina adibide hori, mar negro, mar Marrojo mar negro mar rojo. Mar rojo, mar porto. Bueno, eta itxatiken dizen autorea. Eh, lego, le, le ba? badagola itxaso bat gorria, o sea, ez da Marrojo da mar eh? Dago laku cuantzeko bat.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 Hiztuko asko... Azkara asko, asko arritzen ari, pero bueno. No, ez, ez. No, no, bai, bai, bai. Pizko, bai. Eh, bai. Ez, ez da git. Ez, nik. Eh, Gaurkoz... Bai. Gaurkoz ez dago abesti eskailarik egoela? Eh, ez, pero nahi baizu, bai, ez zu, bueno, vale, bai. Deskantzatzeko, deskantzatzeko, deskantzatzeko. Bueno, bai. Deskantzatzeko. Venga, e... jarri abesti bat ur, ko, edo kolorei buruz, edo urari buruz. Oi técnicos colore zure, colore le neontzea oso fin michael jacksonekin a ver guay no la improvisatzen a ver si jartzen algún eh, a ver a bestia la por laten zeigo itsasol ba, eh, le claro. le le le Zerra itxaso eta koloreari buruzkoa bestia mm. <laughs> Eta bueno, bagoazen urrengo, urrengo baldera urrengo Duda, entzuleek, zuek dituzuen dudak arritzera. Urrengoa gainea, hemen bertan hau e, txuntita zerbizan izan dako Asierako saioetan mm -hmm. izandako dako bat Pitch oneen dudak, oh, jaso dugu, espaliko partez Ongi, ongi, ongi Aure ze galetan? Aure, ba, belurre buruzko zerbait Aure, ah, bu. ah, belurre, ah, ah. ah.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 Mm. Sí. Eh, ¿se polita qué? Eh. No la probes tú nebigalera aiteko, eh. Bai, txatu. Mm. Pero mm. se, e, se polita diren bi esalde bi. entre pitos y flautas. De aquí se no ve eh. <risa> <risa> entre pitos y flautas de gastrera duende salirik politena da neuzte. Bai. Bai. Ya, gañá, esto valió de ústaco <risa> estu, Bueno, esto valió de ústaco y lo valió de, de, de, de natalaco Vaí, vaí, veñón eh, Entre pitos y flautas Hombre, eh. pero es da, pues, laudenean eh, es, ah, o... no, es, eh, A esa hay pornográfico, es igual, ¿eh? De tu usted, de tu usted Entre y flautas eh, Es da, ah, orí, pues, orí, laudenean so, so, eh, Igual, pues, orí Imagina a todos, tía, lo valga de la Estenga a Galitzen Gaberna, estenga date, da, repitos efratos nos andaulas 5. ¿Ves? Bai, bai, aquí no se labiltan, eh. Vale. Da. Da no se labiltan. Mian Bueno, estu o lago esa nai, o sea, ¿está aquí? Da biscot, Ya pues eh baño eh bertzia, bigarrena bai badu, gaina bai. Bai, bai. horas mangas verdes. Bai, bai, bai, Bakizu zen den, teoria Bai, zen, ah. eh, movida mireta renao zerbait, ne suena? Bo, nik hain dituz, dena, eh, lehenago, bueno, eta guain segura askere bai Ba, iztripua gertatzen da edo zerbait larria edo urgentzia bat eolako zerbait Eta beti guardia zebila berando aia ziren Eta orduan erraten zen, hauenas horaz bai. legaiz, mangas berdez ah. bai. Niko Ni hori gori duta ditua Nies dut hori ditua, eh? Behin gaina goinen gaina internetez begira gou gaia zenean eta jartzen zuen eske naiz goatzen, eske ta memoria. De ga memoria charra, pero 100 militar reserve du. Pero bueno, picoleto de nada giro bai, eh. Ba, en plan ez dielaino o sea, ba, ez denbora, o zerbaiterako behar balio dela ko ber valido baldin badute, ez dielaino ez denbora. Ah, orain, sí, si, ahora. Buenas horas. cabo cabo Ramírez. <laughs> ya. Yeah. Pero de, es día 2, es el día 2... gente, era súper... Bai, entre eh, pitos y flautas, da... Erran deus, azud, deus erran o sea, agogor... Baina era bílte, da... Ya no, como dinbat, eh... ¿e vale. Evoquia... Ezergatia, ojo... Pi pitos, pitos, ta flautas... Ba, música tres navidad... Bai... Eh, igual horti canta, actor, igual, pues... Eh, entre pff. pitos y flautas... Sí, mis, sí, igual, bai Está aquí música, ¿eh? ¿Quién se va a tener? Igual bueno. Ni ha hecho que yo pito de, de pitilín Entre pitilín y flauta de, de, de, Pene Sí, Está aquí, sí Está aquí Entre pitilines que tenía y las flautas que tenía ¿Qué? Que igual me confundí y no sé qué, ¿Qué? Pues me han dado las ocho ah, de chugan <laughs> Está aquí Chugan eh, no. Bai Jugaria tengareniano es más que pitos flautas, oírola da. Ba, I <risa> y y entre pitos y <risa> nos dan, te... nos dan las cinco. No dan las cinco. Eta pero bai, bueno, oso, da, da polita bai eh, Google translate eh, traduzitu esaldiak. Oh. <risa> Taibez oskaraztroa mm, izango zen. Chiribitu eta eskepia dia Pito, hmm? pito ta flauta, chiribitu eta chirula. Txiribitu eta txirula Txiribitu eta txirula artean bostak eman Ba guztatzen zaitu txiribitu eta frauta Txiribitu eta txiribitu eta txiribitu eta txiribitu Eta, txir txiribitu txiribituen. Txiribituen. <lifurrua> eta bestan hauena sorra manga berde ez Haur euskeraz, behar zen da behizki ez Bueno... Zer <hor> ordu du... <lifurrua> Zer da manga berde Bara <lifurrua> <lifurrua> <lifurrua> da manga berde jauna manga de man menor Haur egon nola da ¿De qué colores son las mangas del chaleco verde? <risa> ¿Qué mierda es eso? Ori, <risa> mítico ¿El caballo blanco es Santiago? Uh -huh. ¿De qué colores es el caballo blanco es Santiago? Uh -huh. ¿De qué colores son los mangas del chaleco verde? Pues, ah, ch bueno, pues vale, el chaleco ya, no ya, tiene mangas ya, oh, Bien, bien, bien bye, esa Es la mítica pregunta de... Es no el verde eh, eh, Porque tiene nah. que ser verde el chaleco El ¿sabes? chaleco es verde, pero es no manga es. que es de tú mm. Entonces... Mm. Mm ¿De qué color es El, el pelo rubio De hincha ur jauna <risa> Si <da> pelo <risa> Pues sorry Bueno Incha. pues nada ¿Eh? Pues La boca suave es Tiene un de mangas y de pitos De pitos y flautas Eh, ¿no la da? Es flautista de Amiri, la, la, la, la, la flauta mágica de, de, de Mozart No, no sé... <música> Piruiluilu, <esto no> <música> no, es. ¿Eh? ¿Es? bueno, pasadsen que la borrengola, eh, polita de la borrengola, usted dudo Bueno, ahora han dudo, eh Bah, ahí va, ahí va, ahí Pichón, dico usted, a Ebetzutana. Eburrenan Etorri eta eran, bueno, zuke erantzuna ez, begal baina galdera, galderitzen du zoraitegatik. Claro. Bueno, ni batuta hietu galderak. Jakinda erantsuna, eh. <gülüyor> a pillar, claro, pero... a pillar. Vale, <gül> vale. Ola ba, kit, si, si ba de cuñado el, el, el, el, el, el no, pestea. <gülüyor> Ni akatu da bat. Zeaitukoengo sigarroak itzaltzen dira. Ez bai dozu, osea, itzali zaig sigarroak, tio. Hm? Hai, zeitei den eta mitadte itzaltzi, osea, bai da? Ya oraen eta ber behart, itzali behartzenean itzi zaizun itzali. Eh? Sigarroa <risa> itzali behartzenean itzi zaizun itzali. Bale, zendia. Bai. Ya, <risa> <risa> <risa> yeah, be da. Es un saca uno hortan. Pero be da, cosido. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta garsa, eta uno <risa> hortan. <risa> Por cierto, urte bat egin behar du horain, eh? Abai! Eh, <laughs> Zure jaiotze... Berdia jaiotze hartaz Sua. The next question Eanork galetzen digun zerbait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 norbait galtzen duela eta besteak irabazten duena. Mm -hmm. Bai, bai. Ja, gehihen konpartitzen duenak da galtzen duena. Mm -hmm. Noski. Mm -hmm. Eta gutxien konpartitzen duenak irabazten duena. Ez? Larun bat honetan sea, la eh eh la rumat onetan, entre pito y flautas, eh pues aquí hor hor hor guk eh konpartitu genun tabakua. Baina on konpartitu genun zure tabakua. Bai. Norra aterra batzen irabazten? Ni. Norra aterra batzen galtzen? Ez, tu. atalizinen zu galtzen, zetabako hori zu kutsitako dirberekin erosi nuen. Kojones! <laughs> Ohoi! Oh, eh? Ba, tak bumeran. Ba, Kompartir bumeran. Kompartir bumeran. <laughs> <laughs> eh, ez bara, a ber, ez dagoan, a ber, bai. Eee... Claro, ez ki, kompartitzen ba duzu, badagoa badago bat, eman eta hartu. <laughs> Ni maile txarrari bere ala ah, bai. Ezer eman hor Zer emana bukatzen dio abestiak Eta errezitatu errazitatu duen ez da mehoma bakitze eta ulertzen duzen, eh? duzen Eta beskat, bueno, ni kompartitzen dut Bale, momentu hortan galtzen ari nahi zerbait. bai Pero, pero hmm. badakit, no izpait edo Bueno badakit, ez, ez nago hori biatzen bian. Bueltan jasoko de zerbait, ordo, beti balantza horrekatu or bai, bai. Era batean edo bestean, beti horrekatzen da Eheran beti, beti, beti, beti behar da kompartitu zerbait Zu imaginatu mundu bat ez dena e ezer, ezer elkarba natzen e, Bako yeah. itza... Bere tabako agordetzen e e Bere esto, bere, bere denbora bai, e Galditzen gara ez ez, ni denbora Buf, bai, bai, bai Gaur no, izango da, compartitu Buf, partitu, pues... Barda.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 kojo Mean bai bai, kompart kompart kompart desagun, komparti, komparti tu desagun. Eh, aligarraten de modo sin komparti tu baño, esker hasengu. El carbanatu, el carbanatu, el carbanatu. Jaunak alasatzen zuen talizetan hori. Bai, zer baden ez? El bai.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 Eta, aratago noa, oza, sea, e, e duda honek e, sortu ditu bikote krisiak eta dena. Oi. Eta, kongaliko vale, papera... Ba, bai, bai, bai, Non. Eh, non eh, aipatzen du, gorkak aipatzen du. Igual eh, eten un enzuna, se normalia engeneri lo chambenio bai, bai, duda bai, u, bai. bai. Denok de izan 두고 igual gure etxean handu dago, baina claro. Claro, pero konturat una vez nizergatik ez dudan duda u izan. Eh, nik inoiz dut komuneko papera Era hartzen. Ah. E, erabili bai, erabili bai. Inoiz ez dut hartzen behar den ekuan. Ya, señor. Bai, bai, uh, Orián, usted, doctor. Eh, nada, or, eh, cisterna, Orián. Bai, Orián, bat, pues Bidean hor eta, ba, eta eta ba, eta punto. Ni normalan ere bai, eh. Ta gaña hori izaten dugu eh paper eh, pakete osua. Ba, ondoan. Hor, plastiko alepintarena, e, eh. Plastiko eh, alepintarena eh, eta ordun ez dutolakodu dudarik izaten. Bainon badirudi, uste bainon garrantzituago dela eh duda hau, así que el antzumbal tema berko dugu. Vale, badauka, eh. Bai, e... bota, ba? <laughs> a ber, nik uste, jartzen baduzu e, m, zure kontrako aldera tiratzeko moduan, oza, beste aldera giratzen du roioa. Karo, beste aldean dago pareta, orduan paperak, e, m, ikutuko du papera, o, pa, pareta, o, a ber, a ber, o, ez dakit explikatzen ditzen. Zugarzen baduzu, no. oh, hoste, ez dakit, ez nahiz gorka bezala, explikatzen.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 Ostia, nahiko... orduan Hor duan, jatzen baizu zuri aldera, ez du ez er, ez er ikutzen. Dago... Nik uste dut, esplikazio sinplego bat izango behuela, ez? Bai, bai. E, lertzen dut zuri teoria, baina igual da pixkat e, pintzekin. Iskiz da, esan. Ez da izango asko simpleagoa eta... Ba, e, komuneko papera jartzen dezunean e, batzutan ez denak, baino ni izaten dute olako tapantzeko bat eta tapantzekorrek badu baitu hortzantzeko batzuk xetzeko, ah, e, e, komuneko papera ba. xetzeko. Da ba, ba, ba, ba, ba, ba, orduan jartzen baduzu atzeraka ezin duzu hori egin. Osea claro. berduzu jarri bai do bai antzinaka. Claro. nik pentsatzen nuen sinpletasun e, guztiarekin. Claro, ba, ba, dago besterik. Bai, ez da Orduan, eh, poligorria, jarri aurreraka, ka, favorez. Eske ba, igual, ez dauka, ez dauka kokotri lorz hoietako bat. Eh. E igual, igual, ez. Jarri aurrera edo edo bertzenaz, e, galdetu jozu zure pisukide, bikotekide edo dena delakoari. Eta kontrakoekin. Eta kontrakoekin, ala, o sea, el e, liscar sortu nahi de zu edo konbimentzeko. polit bat eta gau goxo bat pasan jo du, bai, ba, igizu e, kasu, ez dela investetarako. Edo bueno, edo, edo ez sartu edo esarte edo la la antegi la funcirlor... antegi tan bezala egin eh, no? aste batutan zaude mañana esta vez por la tarde pues hasta holastu horregin apurtu apurtu rutina urrutina, hori, rutina da? apurtu es que descansaste con bestia bestia te escatuco okay, okay, okay. a ver técnico ¿habéis mmm, tirado la papel higiénico Ariebruz? Correnseisos right? Pape, papel a, a ver, papel ari, papel papel Papel duro con papel Ariebruz. la paperas paperas no eh, eh, Eso eh, eh, es es es se se eh, es da que 100% papel de VC o la cosea la, la segunda idea. Eh. Desde aquí <tis> desde aquí pero bueno, vamos a la streamatongo <tis> Komuneko paperak Bai, egon marco luke Egon marco luke Komune iburuz sola bai, pero justo igual Taz bado inorke egin, igual Marko In... genuke Genuke Bai, bai, bai, bai Azte txevando Azte txevando Venga, oixe e, e, Adibidez Bai, bai Beatapatu begiak tekniko eta Hala Some, eh, random, joder random random random contra cogenia, eh? lado Estoy destelico con ello. Ahora. Bueno, la misma. Esto es más puto van tan laza. Go sueta, <risa> go sueta. Ideas o aquí riqui charakogoki, go sueta, go sueta. <risa> <risa> <risa> Sue baita dena pasatzen da egoqui subia un banatzen banatsen zaintu su subia un diak, diak dela pasatzen da egoqui ke neki karataoki zan dela pasatzen da egoqui yeah! ya lisueta eskuretara iragana ekogara ene deta xuna pues sueta go suetan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 Mateate grazia gehiago Nire, bai, Boste eh? Beste diga, bai, eh? Beste diga, bai Simpatia atik, eta, bueno Ez dute de ustalde honen kontra, eh? Eh? Bu, jaite asko sartzen da, ez nebiltzak, eh? Bai, ya Bu, aleskatu galko jo nioke Diskoen, eee, librilloen papera Bai Favorez egin dezatela piskat, eee, suabeagoa Doble kapa Doble kapa Ez, bai Zinitkola bai Bai, bai, dolako Piskatola, nola esen txakurra gu Bai ja, eh? Bai. Škoteš. Škoteš. Bueno, va, horrengo duda, joves, horrek mere bai hemenik pasatako gonbidatua da, da. Uf, ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado. Hombre, irakurtzen arineis norden. Horrengo gonbia, eh. o sea, horrengo galdera botapar duen giza semeia edo ezaki Uff, eee... Eh, bueno, entzungo ditu, eee... Eh? Gantxegi, gantxegi, da. Beste galetzenuen gantxegi, gezke, ojo. Kaixo, eh, nire ez talantza eh, hau txontzita zerbeza saio beresi honetarako ba, hau txera ez. Eh, itxu batek, no ez daki ipurdia garbitu duela? Mil esker ez talantzau argitza dati. Agur? <laughs> Gantsegi. Gantsegi enorme. Baia, enorme. E, lotuta, eh, e, bai, gabe bai, bai, bai. baino lotuta. Papelana ta u. Vale. Zu baino e, bueno. berez. A ber, nik, ez dut. Gantsegi ez aut pizkate zagututa, igual futbolertza aldut zerbaitzatik galdetu du, baino ez du zentsuri galdera honek. Osa, zuk nola dakizu ipurdia garbitu izula? Begitzen dezu ipurdia, edo... Edo nola egiten dezu? Gantxegi egiten duzu, zuk nola garbitzen zu ipurdia, gantxegi? Igual laukako una ispilluzoteta eta... Horineko... Oste galdetu balko nire nola gantxegiri. Itzarazertan itxue izan behar ikiteko ipurdia garbitu da... Gantxegi, nire nire nire nire iratzen, tío. Zugar begiratu balko genuk ez da ki, baina nire ematen... Beti genetuko da alaz, zelo, baina tarzan enten bat, edo... Baina... Karo, esk Ez eztu ikusten garbia dagoen, sentitzen duzu, garbi... Ez? O... <coughs> Hombre, begitzen duzu... <laughs> zer, zer, zer, tehniko... Karraspi, karraspi, karraspi hori zertzen sí, eh, Aurreko sí. galderazen komuneko papera, da ipurdia garbitzea Eta aurreko izan da xuri eta beltza Kaka o sea, ba. Kakare, bai, dama, txu... Programa nik uste dut dela, hola, monografico bat eh? Eta o asigarra sea, es mierda... ere... Estoen kakeakin, usoen yeah. kakeikin... Hori ba, bai, bai, bai, bai... Osa, ezta zindu una mierda de programa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 Bueno, ez ba, dakit hori itxu bateri galtitzen balko dugu Itxu bateria eta hori antxe giri Ba, erantzuko dut zu guztial gaubean Itxuga gau dutean <gülüyor> Argira da gona, hiendek ditula duda egitz ba, Basikoak egitzen, ba, organikoak, ez? Ba, ba, ba, ez ba, ez ba doazte, <laughs> or, <laughs> or, E hori da, ez dute ez da... Unibersoaren materia edo lako... Ez, ez, ez, Eguneroko, historia, eguneroko tasumean ba, ba, dauzkagun Igual, igual probe ez dute, direk normalean, izba, agituzuna, baina ez usartzen Eh, galdetzela Bo hori erran horiak erran bezala Aprodentsatute an, e, WhatsApp audioaren anonimatoa Bai Naiztagu goraen erran nordiren Bai <laughs> Merezi dute nahi erraten dugu nordiren hori gora da Bo bertzatzuk ez dakik gu diren Minun... Ez, bueno, ba Gantxegi, joder, pues Ez dakit Gordintzen ez pixka plof, hola? plof Ez, bueno, erantzun diogu Alden denean erantzun diogu Bai Eta e, Arazoa berak du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 lantzuna gantsi. <risa> bueno, urrengo, urrengoa uh, urrengo uh, galderaren urrengo e, izenburua ardoa da. Ja horrekin ja ardoaue mederra eta ber bertze anonimo batek biltzen dugu. Ezagutzen dugu anonimo bat, baina dugu hemen orden.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 Hortxe Bai, bai, ipurditazari ginela eta bira, eh? Hau, bai Hau, hau filosofikoa Eta? E, bueno Ez takit, bai, erantzun errex Bueno, errexa, ez baino Nen guztu Ardoaren zorkuntza Ardoa ez da Ez sortu bakarrik edateko Da ez lagun artean eta horrela Nen guztu bakarrik ez genukele Igual gehiagetan behar ez, ze, ez ze arrazoia du, eh? arazoia du zu ba eh, bakarrik edaten baduzu edo bakarrik mozgortzen mazana normalian galdeiozu zu estepan alamiz etxe barriari Bai, mozgortzen zen berak Eta, bakarrik bazen Bai <risa> Bai, bueno, bai, bai. Eskeria que, garran, es... mi bakarrik ez ez edat, edan inoiz Bakarrik igual, joan aizenean taberna eta hori ez es... zeat iritsi zuek eta nago bakarrik guinean etxean... Ba, mi antaberna madi mazabe beti ere, ba, ez eh, gilogaren ruan edo Ta etxean... Pf, ba Igualia etxera parranatagero eta espuela hori Hume, bakarrik bai eran dezakezu, etxean e, afaltzeko, eran dezakezu hartu kopa bat, arazorik gabe Hemen dago, e, e, oinarrizko, oinarrian dago beste arazo bat Eta, hau da, serioa, erantzun da, erantzun hau eh? e, e, da, serioa, eh Erraten da, bai, noski baietz Baina beti, bueno bai. E, adikzioa eta hitz egiten badugu e, medikuek eta hola beti erraten dute pertsona bat eh adikzioa daukala drogei buruz adibidez hitz egiten badugu eh esatera pertsona batek adikzioa daukala droga hori bakarrik kontsumiltzen hasten denean. Mm -hmm. Osea, zu hasten mazara edo zen droga bakarrik kontsumitzen etzan zu bakarrik, ba hor ja igual begiratu arazo bat izan dezake zula. bai bai. bai. Bakarri kontxumintzen aste mazala, horrigoan ba, arazo baduzu Eta lagun artean kontxumintzen ma duzu, ba, arazo berdiñezan dezakezu. <risa> <risa> <risa> baina lo ba, compartes. Baina Eh, eh baina eh? ba, aurreko agadera kimatea, kompartizzen <risa> duzu. Kompartizzen ba, duzu ba, eta uran arazoa da. Horri da. Ia eh, ba, alde ba, muchos con solo de tontos. Horri ba, ba, En el resto del tuerto, del serreino, <risa> da, vi? Eh, Zego, <risa> <risa> no? Cojonela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 otaota <coughs> esta lanarien ez gastalegarenaren abantasuna da bai ez ditu mugarik duda <gülüyor> <gülüyor> dut eh, geliteenez <gülüyor> goguekin berriza daitezeko ez berriz zakit ez aipatzen ardoan marka ez o a ber este ardo mota ardo ardo kantitateaz entzuko berriza bai eh banke sartzeko ez a, tzu, eh, berrizu, bai, a ber bi ezoiru kopardo edanda bi do hiru laguneekin baldinmanago bai, bai, bai, euforia sensazioa izaten dut. Binen ardu kantitate bera eran da etxian bakarrik baldimanago negar sartzen zait. Mm -hmm. Huz zergatik handa? Bina euforia eran dut. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Argidago kopan kopan don simon bat ezuzo deango, segure eski. Eta lotxa eman goizu don simon bat pagatzea. Eta etxean Ya. Ja. Yeah. Hostias, es que Itzin, eh, jo, imagina tu situación aitzean bakarrik eh, Don Simona edaten. Hostias, normal, piskat negardoia, negarda gutxi naite. Ba, duzuna, tío. Ez dauden suicidio keillo. Oh, yeah, yeah, yeah. Hostia, claro, claro. Hmm. Ona bueno, pa, pa. Aurantzunaz. Ordan, ordan. Ardoren kalitatean dago hogakoa. Claro. <risa> Eta, eta ba, dauntzian ere, bai. Bai, ba, bai. Seguro kopan eraten behar goza duela. Ba, serri batean eraten behar zu, badezu, ez? Horrez e, ni voltatzen ez gehiago konpainiara eta ardoan sorkuntzara. Ni uste, ardoa etzen sortu bakarrik edateko, edan barbat edan. Ba, ere, e, a ber, eta beste gauzat, negarregitea zeratida txarra. Ba, ez du haipatzen txarra eh? Ez, ez du ez, haipatzen txarra denik, ez aipatzu duz ergatia. E, triste, bai, edo triste. triste do...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 Ja kontrakoa. Ne hisa hincharra animatzen. <laughs> <laughs>